заспокоїла його Віра. Гарна дівчинка. Кабінет. За тими дверима, що праворуч від вхідних. Зовсім неподібний до кабінету директора школи. Чорне дерево, чорна шкіра, зелені фіранки і зелений килим. Дуже багато скла і дуже багато книг. Лікар сидів боком до столу і клацав на комп'ютері. На чужорідний об'єкт під кодовою назвою «Репетитор» реакція була, м'яко кажучи, ніяка. Хіба що гучніше зацокали клавіші. Андрій простояв хвилини зотри на краю килима в чеканні, що господар таки захоче звернути на нього увагу. Директор школи вмів тримати такі паузи до десяти хвилин. Андрій відчув, як знайомо стискаються кулаки. Ось лікар підвернувся від монітора, порився у лівій шухляді столу, витяг кілька зелених купюр і підсунув їх до протилежного краю стільниці. «Двадцять п'ять доларів за п'ять днів, по п'ять за заняття, як домовилися. Я даватиму оплатню у кінці кожного тижня» плюс відповідна надбавка за кожну годину понаднормово. Виголошуючи це, він дивився на свої руки, а закінчивши знову повернувся до монітора. Андрій залишився там, де був, на краю килима. Лише тепер від нього вимагалося перетнути кабінет, благоговійно взяти щедру плетню і кланяючись позадкувати до виходу. Трав'янисто-зелена потороча опиралися босим ногам, як могла, але Андрій таки добрів до столу, накрив долоною купюри і пересунув їх назад до лікаря. Той здивовано витріщився на них. «Якщо вам щось не подобається, кажіть одразу, а тоді можете спитати, що не подобається мені». Лікар неквапно, перевів меланхолійно-глумливий погляд з грошей на Андрія. Так, це двадцять п'ять баксів. Я бачу розумію, що вони не можуть мені не подобатися. Так був час, коли мені шпурляли під ноги п'ятдесят копійок, і я радів, підіймав. Так може настати день, коли знову муситиму приймати від різних паскуд подачки, начхавши на гордість. Так... Але не від вас. Спитайте в мами, вона знає. Від неї я теж не зміг прийняти подачку. Хто знає, що лікар уздрів у андрівих очах, але раптом звів докупи брови, простяг руку, взявся за його футболку, зібгав її на грудях у кулак і прошипів. «Я не маю часу». Банькатися із тобою, цуценя шмаркати. Якщо за секунду ти не винесешся із мого повторю для глухих, з мого кабінету, я тебе сам винесу. Андрій розплився у посмісті, схопив гроші і, почекавши, коли відпустять його футболку, розвів руками. Так би зразу і казали. А для чого взиватися? Геть! Мене вже нема. Йому тринадцять. Між ним і мамою вже два роки існує нетривке перемир'я. Мамині гроші, а вона працює у хлібній буці ідуть на оплату квартири, його гроші. Він одним із перших у місті миє машини на стоянках на харчування. Нетривке перемир'я, бо нічого хороше не може тривати довго. Аксіома від Шелепинського – вже від кількох місяців мама загадково усміхається, годинами стоїть перед зеркалом і приміряє давно закинуті прикраси. Він мовчить, а що він має казати? Якось вона повертається з роботи не сама. Познайомся. Іван Нестерович, мій друг, працює на автосервісі і обіцяє мені підшукати роботу секретаря. Чому обіцяю? Вважає вона в тебе в кишені. У мене пів міста знайомих. Все, починаючи від його сандалів і закінчуючи панібратським обійманням мами за плечі, не подобається Андрієві.